Більшовики брехунів не розстрілюють. І змовників серед нас не може бути ми-однодумці. Так вони запевняють усіх чи й себе, що вони з іншого тіста. Змовники бувають лише серед своїх. Серед ворогів їх немає. До змови приводять всілякі причини. Вона мовчала. Очі й далі були трикутні. Ну що ж, я пішов. Мені сперло подих. Всю розмову продумав до останнього слова Сподівався, вона буде не такою Змова тільки привід до великої серйозної розмови з Леніним Яка відкриє йому очі на все Адже я знаю те, чого він не знає Що буде і як, і чим скінчиться Для цього все оце І далека подорож, і ризик Гаразд, посидьте отам на стільці Її довго не було, дуже довго. Я передумував передумане вже кілька разів і щоразу запитував, для чого? Не дати звершитися злу? Не допустити світ до розчарування, втрати віри в те, з чим люди розпочали світанок життя, в справедливість, братерство, рівність? Адже після всього вони вже не охмалостаються. Кімната вражала білою порожнечею. Білість її, то білість, чи то хвороби, чи безпечності, а може, те творила тільки моя уява. Ні, порожнеча висіла довкіл, її можна було помацати. В кутку щось шелеснуло. Через кімнату пробігла миша. Миша-полівка, руда з чорною смугою на спині. Забилася сюди. Мабуть, тільки тут є хліб. А може, це не миша? Мене зморозило. В таких випадках кажуть – по спині пробігла мурашка. В мене пробігла не мурашка, а прошурхотів здоровенний тарган. Війдіть! Тихо-тихо. Кімната така сама, навіть стіл під білою скатертью схожий, тільки один стілець відставлений від столу. Для мене. На іншому стільці сидів він. Ленін. Такий, як на портретах. Тільки дуже марний, якийсь байдужий і безвольний. Я бачив Леніна вперше. Дідок як дідок, пасічник або рибалка. Не міг уявити, як з цієї лисої жовтуватої голови вилітали такі ядучо пристрасні гасла і заклики. Як з цього серця мчали тачанки і випливали кораблі, алюрували кінні армії і валки продовольчих загонів. Що ж воно таке, людина? Правиця, якою посилав мільйони, зависла в кишені піджака – там Браунінг чи така вона млява, безсила сама звестися. Скільки разів я вимріював цю зустріч? Спочатку ми поговоримо про життя. На мить перед моїм зором майнула спалена сонцем стерня безживне село у вербах з віхтом соломи на Тиці, при в'їзді. В селі немає людей, всі вимерли з голоду. Він про це не знає. Як йому розказати? Тридцять. Врожай посіяного у 17-му. Його руки сіяли. Він не повірить і не захоче слухати. Як доїхали, перше запитання буденне, людське. Дякувати Богу доїхав. Поїзди ходять. З Києва до Москви їхали 10 діб. Це добре, що ходять. Пролетаріату в столиці треба хліб, вугілля, дрова. «Як там у вас на Україні? Хлібець є?» Звик мислити масштабно. «В якому часі йому відповісти?» «Ох, як багато потрібно мені сказати! Про ентузіазм комсомольців, після чиїх рейдів у хатах не лишилося нічого. Вірвалися до хати моєї хрещеної, а там порожньо, тільки один вузлик на смерть. Сорочка смертна, спідниця, рушничок. Мій же племінник – Семен Кривенький забрав і того вузлика. Хрещена впала на коліна і кляла його, щоб ти горів синім полум'ям, щоб тебе покорчило і покрутило. І справдилися її прокльони вже по її смерті. Кривенький корив біля бочки з бензином, і та вибухнула. І згорів він живцем. І покрутило та покорчило його тіло. Про померлих. Після тих рейдів і закопаних біля хат, а то і в хатах несила було доправити на кладовище, і про інший ентузіазм, гнаних страхом мас